Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Când înțelepciunea pune întrebări, urmărește un singur scop, să trezească pe om pentru adevăr, să-i apere viața și să-l îndemne la înfăptuirea binelui. De ce faci un lucru sau de ce nu-l faci, trebuie să fie o lucrare conștientă în viața ta, dragul meu, pentru că nimic nu-i fără urmări bune sau rele. Dumnezeu cere lucrul acesta. De mare însemnătate este faptul să știi bine pentru ce faci un lucru, dacă el nu aduce nicio schimbare înspre bine, mai folositor este să nu-l faci. Să nu facem nimic, nici să vorbim, nici să lucrăm, nici să hotărâm ceva, înainte de a ne întreba cu toată sinceritatea în fața lui Dumnezeu, de ce spunem sau facem ceea ce ne-am pus în gând? Care vor fi urmările și cine câștigă, Dumnezeu sau diavolul? Punându-ne aceste întrebări, vom fi păziți de multe pagube și nenorociri. Suntem oameni de aceeași fire cu voi. Aristotel zicea, dacă în zor cocoșul cântă, asta nu înseamnă că este mai vrednic decât găina. Să rămâi la locul tău de om ca toți ceilalți oameni, deși ți s-a încredințat o slujbă înaltă, asta este prima ta datorie, slujitorule a lui Dumnezeu, fratele meu. Starea umilă este primul semn că tu ești slujitor adevărat al Domnului Isus. Tu Să nu fii văzut, în schimb să se vadă El tot mai limpede și mai mare în tine. Noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Dacă ai Duhul lui Hristos, așa spui, așa gândești și așa lucrezi. În urma unei fapte sau lucrări mari pe care le săvârșești, nu-ți atribui nimic, ci de toată slava lui Dumnezeu de la care vine orice dar bun și tu însuți vii de la El. Dacă ai Duhul lui Lucifer, cauți să te arăți pe tine și lucrările pe care le faci, ți le atribui ție, puterii și înțelepciunii tale. Pavel și Barnaba puteau, dacă s-ar fi lăsat după firea lor pământească, să folosească neștiința și credulitatea acestor oameni în scopul propovăduirii Evangheliei, atribuindu-și și lor o parte din minunea petrecută, vindecarea ologului din naștere. Au biruit însă această ispită luciferică ispită pe care ne-a biruit-o Adam în grădina Edenului. Șarpele a zis, veți fi ca Dumnezeu. Primind acest cuvânt în inima lui, Adam s-a arătat nemulțumit cu starea dăruită de creatorul său și a dorit să fie mai sus. Să recunoaștem cu sinceritate cum această coarda mândriei vibrează cu atâta putere și în noi, cei atât de gata în a ne înălța și a ne lăuda. Să recunoaștem în fața lui Dumnezeu că această pretenție lăuntrică, pe de o parte, este cauza suferințelor noastre, iar pe de altă parte ea ne îndepărtează de milostivul Dumnezeu, care are totdeauna mâna întinsă spre noi. Mândria noastră, înrădăcinată atât de adânc, este o adevărată insultă în fața dragostei sale nesfârșite. Dumnezeu nu dă niciodată slava sa altuia, numai El trebuie slăvit. Nu avem deci dreptul să slăvim pe altcineva decât pe el, nici chiar să zicem cuiva te ador. Desigur că aceasta nu ne împiedică să iubim și să fim iubiți și respectați, însă atât cât a îngăduit Dumnezeu în hotarele puse de el dragostei și cinstei. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toate puterile tale și cu tot gândul tău și numai lui să te închini. Noi vă aducem o veste bună. Fiecare om poartă vești, dar ce fel de vești? Numai veștile care duc spre viață, spre Dumnezeu și spre dragostea Lui sunt vești bune. Ele totdeauna liniștesc sufletul și îl fac să părăsească toate căile păcatului pe care mergea. Aici, vestea bună este Evanghelia, prin care și păcătoși dintre neamuri pot primi mântuirea, dacă vor să se întoarcă de la lucrurile lor deșerte, la Dumnezeul cel viu. Spre deosebire de cuvântările ținute în sinagogi, unde Sfântul Apostol Pavel se străduia să dovedească iudeilor că Iisus din Nazaret este Mesia, aici în fața păgânilor caută să facă cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat, creatorul cerului și al pământului. Ca să vă întoarceți de la lucrurile deșerte la Dumnezeul cel viu. Să ai curajul să spui celor care te laudă că fac un lucru deșert, E o dovadă a prezenței harului în inima ta. Numai cei smeriți au har. Tot ce nu vine din Dumnezeu, din cuvântul său scris, se numește lucru deșert. Tot ce vine din cuvântul scris al noului legământ, dar rămâne numai în mintea omului, fără să fie coborât în trăire, este un lucru deșert, formă de evlavie. Tot ce vine din cuvântul scris al noului legământ, dar este amestecat cu învățături omenești, cu legea lui Moise, cu tradiția, cu datini și obiceiuri din lumea religioasă, este un lucru deșert. Numai Dumnezeu este viu, izvorul vieții, și ceea ce vine de la el are firea lui. Omul nu poate face lucruri vii decât rămânând în Hristos, în cuvântul lui scris. Ceea ce este în afara cuvântului este mort. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu. Cine poartă cu adevărat Evanghelia, adică vestea bună dată de Domnul Isus Hristos, nu umblă după slavă deșartă și este ferit în a aduce închinare și slavă al cuiva afară de Dumnezeu și de Domnul Isus Hristos, Fiul Său. Cine poartă cu adevărat Evanghelia, luptă cu toată puterea pentru întoarcerea sufletelor de la orice rătăcire la Dumnezeul cel viu, căci orice rătăcire este un drum al morții. În original și în alte traduceri, în loc de lucruri șerte se află cuvântul nebunii, adică să vă întoarceți de la aceste nebunii la Dumnezeul cel viu. Lucruri deșerte sunt toate lucrurile religioase abătute de la ceea ce este scris. Un înțelept polonez, lec, scria, memoria slabă a dat aură legendelor. Obiceiurile și tradiția în viața creștină sunt abateri de la cuvântul scris al lui Dumnezeu. De aceea, în trăirea noastră zilnică, trebuie să cercetăm cu grijă ceea ce Duhul Sfânt a lăsat scris prin Sfinții Apostoli. Memoria, fără cercetarea cuvântului scris, slăbește și atunci dă naștere la legende, istorii sirinchi închipuite. Dovadă că am primit în mine vestea bună, Evanghelia, este întoarcerea mea la Dumnezeu, din tot ce nu este Dumnezeu și cuvântul Lui. Dacă n-am părăsit toate lucrurile vechi, ci numai unele, încă nu m-am întors la Dumnezeu. Păgânii amintiți în versetul de mai sus erau chemați să se întoarcă de la lucrurile lor deșerte, nu numai de la păcate în legătură cu morala, ci și de la religia lor la Dumnezeu, ca să primească mântuirea. Adevărata întoarcere la Dumnezeu este numai atunci când te lepezi de toate cele din trecut, și bune și rele, când părăsești felul de închinare străin de Noul Testament. Cine nu face așa, nu s-a întors la Dumnezeu, chiar dacă face parte dintr-un cult zis creștin. Dumnezeu este una cu cuvântul său scris. Cine nu primește cuvântul așa cum este el, nu primește pe Dumnezeu. Dumnezeul cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Când este vorba despre lumea fizică, știința constată cum s-a făcut, atât poate știința. Adevărata știință este aceea care rămâne la cât știe, iar cercetările să nu le numească știință, ci simplu cercetări spre știință, deci să nu tragă concluzii din ipoteze, din presupuneri. Cine spune că universul este produsul întâmplării, trebuie să dovedească științific această concluzie a lui. Un savant de la Institutul Pasteur, Albert de Delune, zice La început, primele ființe vii erau relativ foarte simple, bacterii, ciuperci, larve, alge. Timp de milioane de ani viața s-a limitat la aceste ființe care se reproduceau prin sciziparitate, adică se împărțeau în două și alcătuiau două ființe. Și apoi, într-o zi, a intervenit sexualitatea care, se poate zice, a transformat viața pe pământ. Cum explicăm apariția sexualității? De ce un bărbat și o femeie? Se poate crede că un simplu concurs de împrejurări a făcut ca două ființe diferite să poată la un moment dat să se coopteze? Personal, refuz să cred. Și mai departe, același savant zice De ce există ceva și nu nimicul? Întotdeauna ajungi la problema credinței, pentru că în niciun caz știința nu ne va spune de ce există lucrurile. Ea ne va spune numai ceea ce există și cum există, dar fie că vrem noi, fie că nu vrem, acest pentru ce rămâne întrebarea esențială. De ce există eu? Nu de la știință ne va veni răspunsul. Pentru ca omul să apară după generații de ființe diferite de el, a trebuit să intervină un anumit factor. Hazardul? Nu, să fim serioși. Pentru mine, ultima întrebare rămâne, de ce lumea? Dacă nu admitem că există ceva enorm care ne scapă, ei bine, atunci suntem niște sărmani, suntem niște păcăliți. Dacă viața aceasta nu are niciun sens, e într-adevăr abominabil. Lumea este inteligentă. S-ar putea adăuga, totul se petrece ca și cum ar fi fost voit. Apoi, revenind de la ideea de sexualitate, el conclude, numai o inteligență a putut concepe o astfel de operație. Oricum, există ceva care mișcă totul. În purtarea mea de toate zilele, îl prefer pe Dumnezeul religiilor, adică pe Dumnezeul personal. Pe acela cu care se poate sta de vorbă personal, vorbindu-i de bucuriile și de durerile tale. Dumnezeul care ni s-a descoperit în Noul Testament. A crede înseamnă a-ți transforma radical acțiunile, li se dă un țel. Apoi acest savant încheie. Concluzia mea e că știința rămâne mută în fața marilor întrebări. Ea nu se simte preocupată decât de cum, niciodată de acel de ce. Ori pentru mine, de ceurile sunt cele care contează. Madeline de Brel scrie, Dacă vei merge la capătul lumii, vei găsi urma lui Dumnezeu, dar dacă vei pătrunde în adâncul conștiinței tale, îi vei găsi acolo imaginea lui. Nu să vi iubirea Când în suflet se aprinde Cum nu pot opri urtura Când pământul greu cuprinde În parat iubirea ne curma se miare de fii spre tot ce e curat, împara iubirii Iisus ne curmat, se miare de fii spre tot. Versetul 16 El în viacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Înainte de Domnul Isus sunt viacurile trecute. Și pentru neamuri, dar și pentru fiecare dintre noi trebuie să știm de un trecut, iar acum de un prezent. În viacurile trecute, adică în vechiul legământ, neamurile erau lăsate să umble în căile lor, iar Dumnezeu se ocupa numai de Israel. Lui i-a dat calea legii ca să meargă pe ea și să trăiască. În nou legământ însă, Dumnezeu și-a îndreptat privirile și spre neamuri, chemându-le și pe ele să meargă pe calea Lui, care este Fiul Său, Isus Hristos. Jertfa Lui este prețul răscumpărării pentru orice păcătos care îl primește prin credință, fie iudei, fie dintre neamuri, pentru că toți oamenii sunt urmașii lui Adam, Fiul lui Dumnezeu. A fost o vreme când neamurile erau lăsate de Dumnezeu să umble în căile lor, adică în întuneric. Vremea însă a trecut și acum neamurile au intrare liberă în templul Harului. Și pentru tine a fost o vreme de întuneric. A fost sau mai este încă? A lăsat pe toate neamurile să umble în căile lor. Dumnezeu lasă adică nu silește pe nimeni, ci pune omului în față calea vieții și calea morții, îndemnându-l să urmeze calea vieții. Libertatea este un bun, dăruit de Dumnezeu omului pe care poate să-l folosească chiar și împotriva lui. Dumnezeu lasă pe om să umble pe căile lui până la o anumită vreme, ca să-l convingă prin ele cât de primejdioase sunt. Omul când umblă pe căile lui, ajunge idolatru. Calea lui Dumnezeu este calea adevărului, calea vieții, calea fericirii. A lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Neamurile, religiile și toate despărțirile dintre oameni au căile lor, străine de calea lui Dumnezeu, calea adevărului, adică Hristos. Cine s-a întors cu adevărat la Dumnezeu, primind pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor și Domn al vieții sale, este izbăvit de toate căile despărțirilor dintre oameni. În Hristos nu mai sunt neamuri, religii, clase sociale și alte despărțiri. În El este o unitate desăvârșită, este unitatea trupului cu mădularele sale. Cine umblă pe alte căi decât pe calea unică a lui Dumnezeu, adică Hristos, face parte dintre neamuri, chiar dacă se numește creștin. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cheamă pe orice om care vrea să se lepede de sine și de tot ce are ca să fie ucenicul lui, mădular în trupul său, indiferent din ce neam sau religie face parte. Dacă ascultă chemarea, este izbăvit de vechea stare și adus în unitatea sfântă și veșnică a lui Dumnezeu, care se cheamă Casa Lui, Biserica Lui, trupul lui Hristos. Cine nu face parte văzută din trupul lui Hristos se află încă în neamuri.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 pe vilile iubirea când în suflet se aprinde cum nu poți opri purtuna Când pământul greu o prinde în para Iisus ne n să de iarădă ființa spre tot cei cura curat. În para iubirii Iisus ne-ai curmat, să de ființa spre tot cei cura nu poți sta în Când iubirea te împinge Ea doboară orice piedici Și orice gând străin îl stinge În para iubirii sunt snecuri mari să-mi de ziime sau de tot ce-i curați în pară iubirii Iesu. Să-mi de ființa spre tot ce-i curat. În para iubirii lui Iisus necurmat, Să-mi de ființa spre tot ce-i curat. și ai soare veșnic Bătător de mântuire, Sufletul care o primește Se preface să ai fi To you in